BOK 57. Femtio sju. Femtio sju. Huvud. Hos läkaren. Hos läkaren. Då har jag har en läkar tid. Jag har en l ä k a r t i d De är mitt m i n a t t o n t Jag har en l ä k a r t i d klockan tio. Jag har en l ä k a r t i d klockan tio. Kun chua lai ca? Hur var namnet? Hur var namnet? Karuna nang ror i häng. Var så god och ta plats i väntrummet. Var så god och ta plats i väntrummet. Kunn må jag lämna en tåg. Doktorn kommer snart. Doktorn kommer snart. Kunn har jag en tåg. Var är ni försäkrad? Var är ni försäkrad? ดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหมว่าฉั r จะทำอ r d รใ o ้คุณคุณมีอาการปวดไหมคะเจ็บตรงไหนคะว่าจะทำให้เจ ดิฉันปวดหลังเป็นประจำฉ Jag har ลังเป็นประจ r ฉันปวด a ลังเป็นป n ะจำฉันปวดหฉันปวดหัวบ่อย jag har ofta h u v u d v ป r k jag har ofta h u v u d v ป r k ปรฉันปวดท้องเป็นบางครั้ง jag har o n t ฉันปวดหลังเป Jag har ont i magen ibland. Ta av er på överkroppen, tack. Ta av er på överkroppen, tack. Nån b n e r i n g t r o l l kä. Var snäll och lägg er på b r i t s e n Var snäll och lägg er på b r i t s e n Blodtrycket är normalt. Blodtrycket är normalt. Då jag ska ge dig m e d i c Jag ger er en spruta. Jag ger er en spruta. Då jag ska ge dig m e Jag ger er tabletter. ดิฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยา